Kord eesel tellis jõulupuu ja kutsus külla mära, Siis seisis lendas kakadu ja puhus küünlad ära. Kui jälles ära jõulupuu, siis tehti palju ära Ja välja aeti kakadu, Ja kuuskse söödi ära.